og sendte danegæld og gisler til Sven Herren begav sig herefter sydpå hvor Oxford og Winchester blev undertvunget Kun London gav Sven modstand og Ethelred gemte sig i denne by Efter et fejlsælt angreb på London trak Sven sig tilbage til Bath hvor Ethelmer, som regerede denne by overgav sig til ham William hævder, at selv da de hørte dette holdt Londons indbyggere stadig ud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 Hen i af året, den 18. oktober, 1016, angreb Knuds her Edmunds og indledte slaget ved Assandun. Stedet kendes ikke med sikkerhed, men det har enten været i det sydøstlige eller nordvestlige Essex. Earl and Mercia trak sig fra slagmarken midt i kampen, hvilket kan være et tegn på, at hans tidligere manøver med at skifte side kan have været et træk. Slaget blev en overvældende sejr for danskerne. Edmund flygtede vestpå, men Knud fulgte i hælene på ham og besejrede ham igen i Gloucestershire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 arknede han nu fri hænder til at fokusere på England. Og efter at have samlet sin hær rejste han til Brugge i Flandern, hvor hans mor opholdt sig. Han lod sin fætter Sven Estridsen regere Danmark, mens han var sted. Sven Estridsen var søn af Jarl Ulf og Estrid, og han valgte at tage sin mors navn som efternavn for at distancere sig selv fra sin forræderiske far og understrege tilknytningen til Knud den Store. Vi vender tilbage til Sven Estridsen, så husk hans navn. Harald udsatte sin invasion af England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 Efter denne sejr begav Harold Godwin sig sydpå for at konfrontere Vilhelm, der nu havde gjort landgang på Englands sydkyst med sin hær normander. Slaget ved Hastings så egentlig ud til at gå englændernes vej, men det normanniske kavaleri foretog en manøvre, hvor de foregav at flygte, hvorefter de snurrede rundt og udraderede englænderne, der var fuldt efter dem. Harold Godwin blev, som det kan ses i Bajotapetet, ramt af en pil i øjet, og kort tid efter kunne Vilhelm kalde sig Wilhelm Robron.